Den 25 september är ett historiskt datum i den internationella telekommunikationens historia. Då invigdes den första transatlantiska telefonkabeln. Nu kan kommunikationsminister Sven Andersson i Stockholm tala med Sveriges ambassadör i USA Erik Boeman i Washington med mycket god hörbarhet. Hello, ambassadör Ja, Hello. Thank you, Stockholm, Sweden. Secretary Andersson. Yeah. Waiting. Thank you very much. För det blev. Hallo. Hallo god dag. God dag. Du har välit men det hörs bra. Ja, har du har du talat någon gång förut med med Sverige? Det har hört så bra. Nej. Nej jag jag du ska höra att det är fel i din Ja men det här hörs bra. Jag ja väldigt väl. Så det har varit mycket roligt att få en bättre förbindelse för den det här. Inte varit så värst bra förut. Nej han för, förstörde. Ja. Jag har aldrig talat förut med Amerika så det är första ni, gången för mig. Vi har ni det där över. Jo då vi har fint väder bland annat. Nej, men det strålande Det är väl att få in Ja det är strålande skördeväder Jaha Nu kan du ringa hem till din ditt gods Ja det, det var väl Det är ja. <laughs> dyrt <ditt> förstås nu <laughs> no, hur, hur är det i Amerika nu Det är presidentval Ja det är i grad det. Om en och en halv månad eller något sånt där Ja det är ju, Kampanjen har ju kommit igång väldigt mycket Och Det är mycket större osäkerhet om utgången Än det var för en månad, för några månader Tänker du gå på några äh, valmöten? Jag minns att du förra gången under presidentkampanjen var besökt besökte valmöten. Man ser dem på television, det är lika roligt. Ja, just det ja. <laughs> Du menar att äh, valkampanjen den här gången kommer i stort sett att utkämpas i television? Nej, det vill jag inte säga. Att, äh, jag tror att det är äh, personliga uppträdandet av talarna ute på landet. Det är så kolossalt mycket. På djupet av Stockholms ström letar amatörarkeologen Anders Fransén efter det sjunkna regalskeppet Vasa. 1628 kantrade hon på sin djungfrufärd och gick till botten och i år hittar han henne och den som söker, han finner.